Все, якщо кому судилося, Її доля гарно укладалася, пийте. І ходить андранаті, і просить, наливає, А сам ніби забуває собі доливати, Лише все сльози долоні з очею тирає. Радо лежав на землі під першу голову на лікоть І, затявшись, не обзивався, Мов був сам один однісінький на місці. Він вихилив перший раз пораз горівки, поданої йому андренаті і срібного малого пугарика, що переходив з родини в родину, як річ незвичайно почитувана, і задумувався тепер над Маврою. Був як не умі. Що йому тепер з неї? Її серце брехливе, як її брав, впевняла, що любила, пізніше зрадила його та ще й поза громадою. І вже він догадується, з ким. Там, у малім горській місті, недалеко пусти, куди вони заходили часом, і де часто її батько скрипкою гроші заробляв, а вона ворожила і співала до скрипки з часом і гуляла. Там був один молодий боярин, що за циганську музику гроші грубі сипав. А часом з другими на коні, попри її шатра, вихром пустку гнав з ним. Та він вже про неї не стоїть, нехай, що вона й гарна, нехай, що найліпше вміє ворожити, хоча така молода, хоча й дочки славного між сиганами Андранаті. Йому вона вже не жінка. Кинув червоними золотими між своїми людьми, нехай зроблять з нею що схотять, уб'ють або викинуть гедесь, Йому байдуже, щоб лише пімста була, щоб з очей пішла. Жива чи мертва байдуже, інакше до доброго між ними не прийде. А через неї він свою громаду не кине, щоб її не бачити. Значить, вона мусить йому з очей уступитися. Яким способом? Все одно. Вона йому вже байдуже. Хіба б, щоб її ще бив, а впрочім... Вона йому байдужа. Байдужа? При тій думці його похмурий погляд, мов, злодій, нечайно закрався на шатро, де була виновниця, і проникливо впивався в нього. Байдужа? Проклята зрадила, його зрадила, першого старшину між циганськими громадами зрадила. Круг нього люди пили і гоманіли Про Мавру заєдно і про нього То єдналися в поглядах, то сперечалися Тут і там мішалися і жінки Мій мусив з ними пити, хоча в його душі щось гірке горіло Мовруда висохла смерчина, що докидувана вогонь тріщала Так і в його грудя горіло але при всім мусив бути. Востаннє мусив усе зробити для себе, для людей і Андранаті, якого люди дуже шанували. Нараз рух. Андранаті впосліднє іде кругом і частує трунком, розливає нещодитні краплі, майже кожному переливає, а відтак притягає скрипку. Врешті стає на ноги. «Люди!» – гукнув. Цимбали супілки в руки, а хто зо мною, той і скрипку!» «Мавро!» – звернувся до шатра, де була дочка. «Мавро! Прощайся з раду! Завтра о порі не будеш нашою!» І потягнув смиком. Відтак, схиливши голову низько над скрипкою, Наче учув там мені для себе Ботайний окремий голос, Зі наказуючого нутра, І заграв. Сипав жалим, Плакали скрипки, Звеніли симбали, Дрежали сопілки, А над всіма царювала Одна однісінька струнка Андронатової скрипки. О, та скрипка Зоїком кидалася, Голосом блукала, сумом розливалася між цеганів, рвалася...